Tí, ktorí si nás pamätajú ako skupinu 90 Nová vec, môžem potešiť. Dnes vám zahráme takisto jeden hit skupiny 90 Nová vec 30 Tyko. V tom sme nacvičili ako instrumentálku. No a povedali sme si, že z nej urobíme programovú hudobnú báseň. V tom zmysle, že hudobným jazykom povieme epický dej. Nám sa to podarilo. Mám taký pocit, že by som vám ani v podstate nemusel hovoriť dej tejto epickej básne, pretože sme dosiahli taký vysoký stupeň instrumentálneho, aranžerského a kompozičného majstrostva, že vlastne ten, ten dej už vyplýva z tej hudby. Ale pre tých menej chápavých e, vysvetlím, o čo ide, aby si potom neskôr mohli porovnať svoje vlastné predstavy a žasnúť nad tým, ako sa zvodli <rý> za zámerom autorov. Príbeh je v podstate jednoduchý. Mladý muž príde do bufetu, na prvý pohľad sa zalúbi do predávačky, postaví sa do rady, aby sa nepredbihal, aby je mohol svoju lásku vyznať keď príde na rád. Lenže, keď sa stretne s jasne azúrovými očami krásnej predavačky, dostane trému a zmôže sa iba na objednanie 30. deka salámy. Postaví sa k stolu, požíva salámu a rozmýšľa nad tým, že na budúce to všetko spraví ináč lepšie. Postaví sa znovu do rady, príde na neho rada, predavačka na ňoho milým hlasom povie, Co chcete? A on povie, že opäť 30 deko, salámy, nenašiel od vanu. A takto skrátka sa to krúti dookola, e, potom by už aj mohol v podstate dostať, ale má žalúdočné potiaže a musí rýchlo opustiť bufet. 30 deko.